Årets sidste højder er sendt ud over Fredensvang, og Superligaen ligger stille til sidst i februar, hvor AGF skal forsøge at vende den drastisk nedadgående formkurve, der afsluttede efteråret. De to sidste kampe går hurtigt i glemmebåden for Nole, for andre vil de blive blækket til Peter Sønsens fyresædel, hvis ikke AGF præsterer fra forårets start. To store nederlag til OB og Midtjylland med en samlet målscore på 7-1 sætter sort aftryk på efterårssæsonen, der slutter på en 8. plads for AGF. Men der er også nogle få gode momenter i efteråret, der kan bygges videre på. AGF spillede andet en flot kamp i Odense, hvor hjemmeholdet blev besejret 6-3, men selv man vinder, er det aldrig sjovt at lukke tre mål ind, og defensiven har været det største problem i denne sæson, hvor det alt for ofte er sejlet i de bag bagerste rækker. Det er langt fra alle, der har tomodighed til at vente til foråret for en afklaring på trænerposten, og Peter Sørensen er i manges øjne ansvarlig for de dårlige resultater. Det kommer til udtryk på på Facebook og på Twitter, hvor kritikken havler ned over AGF-træneren. Du lytter til AGF af en FM, hvor vi i dag skal evaluere på efteråret, spillerne, trænerne og ledelsen i AG Programmet sendes på Aarhus Lokalradio 98,7 FM hver fredag fra 7 til 8 og kan hentes som podcast i iTunes. Mit navn er Kasper Ottossen, og jeg skal i dag forsøge at fordele taletiden i et panel bestående af Jonathan Lykke Lilmos. Velkommen til dig. Tak for det, Kasper. Du er journalist og medredaktør på AGF-Fan, og ved siden af dig har vi Robert Juhlholt, ja, Aarhusets skribent og fodboldtræner. Ja, det må man sige. Så velkommen til jer. Jo, tak. Tak. Vi har jo masser at snakke om i dag, så man, det er jo ikke til at sige, hvor man øh, skal begynde. Men vi kan jo starte med en nyhed, der er kommet lige inden vi startet programmet her, med at øh, AGF de har skilt sig af med DK Arves Vagt. Øh, hvad, hvad siger I til det? Jeg synes, det er fornuftigt. Altså fordi øh, DK Arves Vagt er et, øh, et vagtsselskab, der har været i vælten flere gange, og har ved udsat for en del kritik. Der var blandt andet noget med noget lejderkast i Horsen så en en pulverslukker der blev affyret over mod nogle Brøndby fans der var på besøg i Horsens i den samme kamp. Og, og jeg synes det er, altså AGF bliver også sat i forbindelse med de selskaber de nu øh, omgiver sig med og, be, og beder om at udføre en opgave, så set i det lys så synes jeg det er en øh, det er en fornuftig øh, afgørelse AGF de har, har har truffet. Og det er vel også et udtryk for at AGF de har lyttet til deres fans. Ja, man kan sige at AGF fans har i hvert fald gennem længere. Nogle AGF fans har i tid ønsket aversvagterne væk fra fra de danske stadiones Aarhus stadion især. De er, så vidt jeg ved både vagter i Horsens og i og og i Aarhus. Så det er spændende at se se der en udvikling. Ja, absolut. Jeg er helt inde med, med med Jonathan. Øhm, der har været meget ballade med de her vagter her og altså, hvis det kan give lidt ro på på tribunerne også nu at at folk de måske hælder væ med op nu på grund af Altså, hvis vagterne er ved et problem for at de, at folk vil komme på stadion måske, øh, og ikke har været sikker på, altså, hvordan de vil de vil håndtere øh, eventuelle ja, ballade med så videre. Men ja. måske øh, et positivt skridt i hvert fald. Man kan sige at det er en frisk start for begge parter, ikke? Jo, og det giver øh, altså det sætter jo også AGF i et dårligt lys, hvis de har et vagtfirma, der konsekvent bliver bliver sagt i forbindelse med at bryde nogen regulativer eller hvad de ellers har. Men man kan sige at det den anden del af problemet er jo, at der er jo også nogen der laver noget balløder og nogen der fører nogle romerlys her som de ikke må. Ehm øh, uanset hvor hvor fedt man kan synes det er. Det er jo stadig et problem selvom der kommer et nyt vækstelskab. Så så risikerer man ikke bare at at det fortsætter i samme rille? Jo, altså det som jeg, den kritik som jeg øh, har har hørt at DK har udsagt, det er det er at de konsekvent bryder de regler eller i hvert fald i nogle tilfælde bryder de regler og de regulativer, der er sat for, hvad sådan nogle vagter egentlig må, og det, og det er jo et problem. Og der kan man sige, at det her nye vagtselskab, øh, der vist hedder Jysk Vagt og Hundeservice eller sådan noget i den stil, <laughs> øh, meget navn. Altså, der kan man jo håbe, at de håndterer de her øh, problemer, eller hvad man skal kalde det, de her regelbryd, som der er nogle tilhængere øh, og tilskuer, der, øh, der, øh, der bruger, øh, at de håndterer dem. På, på en anden måde, eller i hvert fald på en måde, som er inden for de regler, der nu er. Yes. men skal vi ikke bare øh, sige det over det, og så kan vi jo følge op på det øh, i løbet af, af, af forsæsonen og se, hvordan det, hvordan det kører for dem. Øhm, lad os det. Lad os starte med at kigge lidt tilbage på sæsonen. Jeg havde egentlig tænkt, at vi sådan kunne løbe kampene, de første 18 kampe, sådan lidt hurtigt igennem. Sådan lige... Øh, Prøv at på resultatet, og hvordan vi egentlig lige husker kampen, og mm. om var det egentlig et okay resultat. Og... Ja, nu skal vi til at have de små og i gang i hvert fald. Ja, det skal det, vi. Det har været 18. Det har været mange kampe, <laughs> synes jeg, på, på, på forholdsvis. Kort tid alligevel, ikke? Altså, vi må jo prøve at finde et eller andet positivt at, at fortsætte det herpå, ja. fordi sige, der er meget negativitet i, i omløbet, og man kan sgu hurtigt blive træt i hovedet. Mm. Så øh, man altså lægger ud på hjemmebane mod Midtjylland. En kamp, vi alle sammen har glædet os til, og så går man ud og tager på 2-0. Ja, og Frans Pustros, han får et øh, rødt et kort. Et dumt, som dumt, dumt rødt kort. var meget dumt, ja, så vidt jeg ja. husker. Ja. Og ja. Mikkel Kirkesgaard, det første mål, det er jo så et selvmål, som Mikkel ja. Kirkesgaard øh, bliver krediteret for, desværre. Så, men det viser sig jo, at Midtjylland var i fremragende form der. Og... Altså, man, man sad jo allerede med tanker der fra den første kamp, at det var i hvert fald en, en skidt præstation. For der var mange, som første før havde øh sagt at Midtjylland måske var var nedrykningsaspirant ja. eller kandidat. Ehm mig selv faktisk. Det vækker ikke sjul på. Øhm, de har solgt nogle profiler og, og har ikke rigtigt hentet noget ind den anden vej. Jeg vil sige det under er det under er meget lidt. Da jeg husker ja, som, som jeg husker det så startede Peter Sens nemlig den her 4-5-1 i den kamp hvor han havde egentlig havde spillet 4-4-2 under alle træningskampene. Ja, det er, jeg husker ja. jeg stusset om. Så det har ikke noget at sige til vi tabt. <laughs> Nej, Nej det der det vidste, det vidste også Midtjylland, det har jo været et godt hold ikke øh, hele efteråret og de ligger ja. nummer et nu, så, så, så, så helt skidt var det måske ikke alligevel. Øh, men de fik også... Øh, hvis vi, jeg, jeg tænker, vi, vi skal ikke faile så meget ved dem, men lad os gå lidt videre, fordi både øh, i anden og tredje kamp mod, øh, ude mod Vestjylland og ned, hjemme mod Nordsjylland, der bliver det jo faktisk til sejre. Mm. Vinder en, øh, en pligt sejr, skal vi ikke kalde det det, på, på 2-0 over Vestjylland, og så vinder 2-1 hjemme over Nordsjylland, ja. der var jo et fremragende hold i forrige sider. Ja, og øh, Osama Akarasa og Kasper Slot viser det. De er... Øh, Udover Søren Larsen, så de farligste spillere, vi har på holdet. De scorede de fire mål til De scorede to hver, ikke? Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg før Nordsjælland-kampen i det her program sagde, at hvis vi skal slå FC Nordsjælland, så skal det være nu. Øh, det gjorde vi så. Så det er jeg da glad for, at jeg fik ret. <laughs> det har været en fornøjelse. Altså, Nordsjælland nu var de heller ikke særlig skarpe i, i begyndelsen af sæsonen. Vel, de det de måske kommet lidt i gang nu her. Øhm, så jeg er enig med Jonsen. Det, det var rart at se også. Osama Akarajs' flotte mål i, på, på, på Slagelsestadion. Jeg husker, at han sparkede op i hjørnet næsten ja. langt ud fra. Ikke? Og det er rigtigt. Kasper Slot og Akarajs er vel udover Søren Larsen. Og så er det jo det ærgerligt, det er et, et ærgerligt mål, vi lukker ind mod Nordsjælland. Altså det straffespark ja. i det 90-20. minuttet ikke. Det havde altså været en fin kamp at, at holde rent bur i. Og det kommer vi tilbage til, det her med at holde rent bur. Så kommer næste kamp mod Esbjerg, som vi møder på det værst tænkelige tidspunkt... De er flyvende på det tidspunkt ja. der, de er gode i Europa, og lamme ikke i F51, hvor, hvor det ene mål, det bliver kåret blandt de bedste Ja, det er med, de i, med, med i, i kaplet, der må man det. Ja. Det er beste, Ja. Det, der Ankersen har lavet fra, fra næsten år. Du må år, også have et godt mål. Men... Ja, det var øh, jamen, over, det. Ja, men udover, at det var den værste præstation, så var det også, det var også de værste trøjer, at vi har stillet op i. Men, øh... men Katte <laughs> har jo ikke... Det, det var det her lille, lille kiks, vi havde jo, ja. med at skulle SBS, ja. den, jeg. Jeg, vil, jeg vil næsten sige, at Esbjergs uh, uh, udbane, tror jeg, de er banere end den der kamuflægetrøje, vi så har spillet <laughs> i, i, i den anden gang, det vi spillede dernede. Ja, ja det kan vi så men, uh, sige. Men det forkerte logo i hvert fald på bryst. Ja, det på, kan man selv. sige, men, men jeg synes ikke, uh, altså, der er jo ikke noget positivt at tage ved fra den kamp, andet end, at, uh, Kasper Poulsen, han, uh, han scorer et mål, men men så han vel egentlig også bare gået ned ad bakke derfra. ja. Synes jeg, at han ud med at få et gul kort i den 57. 20. minut, og så har han vel bare faldet i niveau siden. Jeg er helt enig. Mm. Jamen, det rigtigt. Jeg har glædet mig til at se Kasper Poulsen. Jamen, det havde jeg nemlig også, fordi ja. jeg havde store forventninger til Kasper Poulsen den her sæson, hvor, ja, ja. Han, hvor han egentlig har muligheden, fordi Hjalte han er ved at være gammel, og Martin Jørgensen er. Ja, ja, lige netop. <laughs> Nærmest lidt ja. fossil, ikke? Ja. Men alligevel så har han vel også en af de faste mand på, på holdet, trods alt. Men er det mon ikke ja. det mere i mangler bedre, tænker jeg? Jo. Jamen altså, det det er med Kastrup Poulsen, altså om han spiller en god kamp eller en skidt kamp, der er ikke så stor forskel på det i virkeligheden. Han er meget stabil, trods alt, ja. øh, stadigvæk. Men skal vi i hvert fald sige, Esbjerg, kamp 4, det er i hvert fald den første kamp, der er dumpet. Ja, det må man sige. Ja, hvis med, vi lige skal sætte et stempel på alle kampene, <laughs> så, øh, så er den i hvert fald en, øh, en god kamp. Det er, øh. det leder mig videre til de to næste kampe, nu tager de, de, kommer sådan lidt i steamer nu. Eller lad os bare tage de tre næste kampe. Der har vi øh, FCK hjem, øh, ude, Sønderjysk hjem, OB ude. Der bliver det til et point i parken. 3-1 hjemover Sønderjyske og 6-3 ude over OB. Mm. Altså det der begynder det virkelig at ligne noget. Nej, det var tre gode kampe. Ja. Ja, altså øh... Jeg kan ikke huske hvilken placering vi havde lidt om, der var vi oppe omkring øh og toppen, ikke? Ja, nummer 3 tror jeg. Jeg mener ja. også vi lå nummer 3 efter OB's sejr, mener at jeg også vi lå nummer 3, for mm. vi overhalede vist OB ved at vinde. Mm. Så vidt jeg lige husker. Jamen så husker jeg det faktisk godt, ja. Jeg kan huske efter den OB kamp der, øh... Og jeg så og morrede mig med at lave et coverbillede til vores Facebook-side med med de sidste fire resultater øh, med Ove Bæk. Der, ja. øh, der tænkte jeg, at nu vi tilbage på sporet. Det her, nu er den der. Altså, nu var måleskoringen kommet i gang. Nu manglede de bare lige at få det defensiv på plads. Det er det, Peter Sørensen kan. Det skal nok gå der. Ja. Men i virkeligheden også et tidspunkt, hvor vi var lidt presset af, af kampe. Altså, fordi vi spiller mod Sønderjyske den 23. august, og så spiller vi jo en udkamp i pokalturneringen mod Stjern BK Stjernen i Swedenborg den 27. og så møder vi OB øh, den 30. Ja. Og det traditionelt set har det jo ikke passede AGF specifikt går det at skulle spille så mange kampe sådan, øh, i hinanden af hinanden. Så det synes jeg det er imponerende at vi får øh, tre sejre i de tre kampe. Ja. Altså det, det tyder da det tyder der på at at formen blandt spillerne i hvert fald på det tidspunkt var øh, var høj. Ja. ja, det er tydeligt at på, at vi har en nogle lunde bred trup. Altså øh, mod stjernen, der var jo mange i reserverne som som fik spilletid der ikke, øh, fordi vi kunne tælle og så altså, spare nogle af de tilerved. Øh, det vidner også om at vi har sådan en, en ganske øh, udmærket bred bredde i truppen. Ja. Øh. Så, så går vi videre, for så kommer der nemlig en landslospause. Øh, og så kommer der <laughs> virkelig en stime der vinder. Viborg ude, eller ja, Viborg på hjemmebanen taber med 0-1. Brøndby på hjemmebanen taber 3-1 fra 0-0 mod AB. 2-2 mod Randers og og taber så på hjemme til New mm. Det ja, har vi der fem kampe. 2 point. To point ja. det, var det det det ville den første lille lille krise, men er, er der nogen af dem vi skal dumpe? Altså Viborg. Viborg hjemme skal vi vel vel dumpe det oprykker Torshamn ja. øh, ikke. Jeg ved, vi har vi har mulighed kamp, kan i kampen. Viborg, kamp? de har vel kun en enkelt chance næsten. Jeg har aldrig set de 12 pakke så meget. Nej så det er de svære at mod Viborg, ja. kan huske, vi huske, hvad vi om. Men, men det er da klart, når man taber 1-0 på hjemmebane til oprykker, jamen det er jo ikke godkendt. Nej, de kan aldrig være godkendt heller ikke, selvom de så har klaret sig ganske fint gennem sæsonen. Så det er aldrig godkendt at tabe mm. til en oprykker. Øh, så vil jeg så sige til, til HGF's forsvar, at uh, Babaji, det er ugun eller hvad det der han hedder, ja. uh, der scorede uh, Viborgs mål. Han er altså kæmpestor. Ja, det er han. Han <laughs> er altså svær, svær at styre. Han er i, altså svær at styre i, i ind i straffesparksfald, ja. ja, fordi de skårede jo efter et hjørnespark, ja, ja. så vidt jeg ja. husker, eller et frispark. Der er, er nogle fantastiske billeder fra den kamp, hvor, hvor han er i infight med Anders Kure. Øh, Og der er Anders Kure lige pludselig ikke ret Nej, det han ikke. Øh. Men, men jeg synes bestemt, at, at man dumper en kamp, når man taber. taber til en oprykker, i hvert fald på hjemmebane. Men ud over det, altså, hvis vi skal blive i den her... Nu er ikke et forsvar for Peter Sørensen. Det bliver jeg tit beskyttet for, åbenbart, fordi jeg er optimist, at, og jeg ikke synes, at han skal flyves på nuværende tidspunkt. Altså, jeg ikke, øh, forsvarer ikke Peter Sørensen som sådan. Jeg synes bare ikke, at, at når man går kampene igennem på den her måde, synes jeg ikke, der er så mange kampe, der egentlig er decideret dumpet. Der er Esbjerg-kampen. Den er selvfølgelig. Der er Viborg-kampen her. Er så, altså dels og... Brøndby-kampen efterfølgende, vel? Fordi det var vel øh, den kamp, hvor Brøndby for alvor øh, kom i gangen. Ja, han alligevel med rejsning mod mod toppen, ikke? Um, alligevel så var de ubesaret i i nogle kampe, endelig mødte AKF og og havde fået mange forstærkninger på det der tidspunkt, og man Ja, man skulle sige, det var Brøndby holdt på på vej op af, og, og desværre, det desværre så er det et AKF hold på vej ned, ja, ikke? Men til gengæld lige den efterfølgende mod AB der, der, så måske lidt, altså, der må han, må vi lige give et, en tommelfinger op til Peter Sørensen, for der, der, der, der går han ud og siger, at det vigtigste i dag det er, altså, vi holder nul, for ja. det var vi længe siden vi gjort, ikke? Og det gør du ud at gøre AKF for få der øh og vi AB's forfatning, men så er det der et godkendt resultat. Ja. eh øh, på udebane mod mod mod AB. Ja, og det, og det er da bestemt øh, det er da bestemt positivt at se at han kan holde, han holder det når han lover mm. og holde nul, for det han har gjort før, hvor det ikke skete. Mm. Ja, og så 2-2 i Randers, må man vel sige, det er vel også udekenner, så altså, hvis man ja, spiller uafgjort ud, være... ude og vinder hjemme, ja. så bliver man jo mester. Vi scorer vel i i overtid der, var det ja. på Randers stadion igen, så det ja, for, forhold til hvor vi scorer, jamen, så er det der, så det da okay at, at få et point med derfra. Ja, men, det, men, men jeg vil så sige, at jeg synes ikke, at det er imponerende at skulle hive 2-2 hjem fra Randers. Ej, det er det ikke. Og især ikke, som Randers har gjort det. De har vel ikke været, været særlig var, velspillende her i... Og det var vel ret beset tilfældigt, at vi fik det sidste mål. Ja, øh, det kan man sige. Det, det en, Jeg tror i hvert fald ikke det er en øh, en en taktisk genistreg fra Peter Sørensen at Martin Madsen så han scorede Man kan sige at han har okay. ikke scoret sig ind, øh, det, øh. det er tvert måske en lidt en broiler han sætter Martin Jørgensen på bakken, øh, På bakken den ene. Eller, men øh, fordi det to er to mål der er, der kommer ind på det. Det var banken. ganske kort ja, han spillede den bakke, men, men det kostede alligevel øh, i hvert fald et måske enda to men, mål. Det var godt forsvar på Peter Sørensen, for den der den har jeg også hørt før. Jeg synes øh, passerne passer går ud. Der er 30 sekunder tilbage af første halvlej. Der skal ske et eller andet. Han har førhed Kasper Poulsen ned, og jeg tror faktisk, at Martin Jørgensen selv valgte der noget. Det er et angreb, og der bliver han overspillet. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Det er ærgerligt, det er det. Men det der, det kan du ikke gardere dig mod. En spiller, der går ud, et hold, der hurtigt skal reorganisere sig. Jamen, det er bare at sætte måske banens, langs banens langsomste spiller på bakkeover for for to af Super Ligans hurtigste kander, ikke? Æ, kamper. Boing. Den er måske ikke helt, helt gennemtænkt, men, men, ja. men det er jo lige kampens hede, måske. Som du selv siger, at det er kort tid tilbage, at det skulle lige finde en hurtig løsning, ikke? Så, ja. Så. Yes. Vi kan vide, så er der nemlig lige... Øhm, så var der nederlaget til Nordsjælland på hjemmebane. Igen. 0-1. Nordsjælland på vej frem der igen. Mm. Den er så lidt, altså, det er jo ikke, altså, havde vi ikke kigget før sæsonen, så havde vi sagt, okay, det kan altså godt blive nedlagtet der. Ja. ja, men så vidt jeg husker, spillede AGF faktisk fremragende i den første halvlej i den kamp. Ja. Det kan godt være, at jeg husker forkert, at det var i anden halvlej, de spillede godt, men jeg mener, at det var i første halvlej, de spillede rigtig godt. Og så er det jo enormt ærgerligt at gå ud til, til anden halvlej, at der så bliver scoret mod en efter 5 minutter, fordi efter der, så, så, som jeg husker det, så, så gik det bare ned ad bakke. Jeg kan faktisk ikke lige huske den. Jamen, jeg må også sige, at jeg, at jamen, jeg, måske, jeg heller ikke lige husker kampen sådan helt. Men jeg minste, der var noget med Nordsjælland. De kom med rimelig mange reserver. Blandt andet Stockholm ikke var med. Og, det er rigtigt. Og, og, de havde nemlig, og, de havde nemlig ja. rigtig mange reserver mange skader, skader, og ungespillere. Ja, ja. Men så kom der egentlig uh, to gode kampe igen. 2-0 ud over Esbjerg. 2-1 hjemme over Viborg. Ja, det var en fornøjelse at vinde over Viborg i hvert fald. Ja. Det var jo første gang i 11 år eller sådan noget. Det var helt vildt. Jamen også 2-0 øh, på SPS A, da vi havde været dernede øh, nogle, en måned, to måneder tidligere og fået bryl. Ja. Æ, holder vi oven i købet 0'et og får Jesper Lange nogenlunde en gang. Øh, laver et mål tidligere i kampen. Øh. Det er jo da klart op, op, opløftning øh, i forhold til de foregående kampe. Der er sådan lidt nogle steamer, de i kommet i? Jamen det er et meget typisk AKF, synes jeg. Ja. Det er det, det, man er vant til at se. Så vinder de to, så taber de tre, og så... Vinder de en, og så taber de fire, og så, <laughs> så vinder de nul, og så... Nej, de taber så kun lige tre i de ja, ja. sidste fire, ja, rigtigt, men, men, ja. men 3-0 til Brøndby, og 4-1 til OB, og 3-0 til Midtjylland. Og der er sådan en 2-2-kamp mod Vestjylland inden imellem, mm. men... Ja, det var ja på, i, på hjemmebane. På hjemmebane. Det var, det var altså heller ikke særlig velspil, den kamp. Nej, det, det er muligvis noget af det ringeste fodbold, jeg nogensinde har set, og det gælder altså begge hold. Ja, ja. det var... Der blev jeg heldig igen. Øh, Søren Larsen rædede os i overtiden. Ja, ja, ja det må man sige. Og det vil at mærke moden oprykker igen, ikke? Altså det og Det er, er klart hvis vi er topdæk, jamen så hvad hvad en katastrofe de sidste 4 kampe, ikke? Men men de, hvad det, skal det vi skal jeg, vi synes Jeg synes stadigvæk det er. Jeg synes stadigvæk det er en katastrofe. Altså holdet spiller, har spillet dårligt her til sidst. Mm. jeg synes det er en katastrofe at spille 2-2 på hjemmebane mod en oprykker, hvor bestemt du, hvor du igen er nødt til at at være heldig til sidst for at for overhode at få 2-2 og ikke tabe på hjemmebane. Mm. Men hvad er det der går galt i de to sidste kampe, hvor det er jo total kollaps. Dem være det hvis jeg hvad man vil fristø til at sige, at det er Steffen Rasmussen vi mangler, ikke? Øh, Anders Kuur. Øh, ehm det, det det er det lette svar umiddelbart, fordi Men det, men det er jo ikke Steffen Rasmussen skyld at vi at vi taber 4-1 mod OB. Nej, men nej det nej der er det ikke, men han det er klart at han altså udviser lidt mere Autoritet så udvise en land anden ro til, til sin forslagsspillere. Altså jeg må sige, at jeg har haft den samme tanke. For, fordi han netop er, er anfører både, altså, og en vigtig spiller. Ja, både ham, og ikke mindst Anders Kure. Anders altså, Kure, vores forsvars generelt. Ikke? Det største problem har jo været for AGF, det har været defensiven, der har virkelig har lavet mange mål gået ind. Det er kun Viborg og Sønderjyske, der har lukket flere ind. Mm. Så det jo, har jo virkelig været slemt i den her sæson i forhold til alle andre øh, sæsoner under Peter Sørensen. Så når man så lige pludselig tager øh, forsvarskrumsen altså ham der har vist sig som den mest stabile ud og tager anføreren ud der står på mål, mm. altså så kan det jo ikke undgå at, at på en eller anden måde gå ud over resten og holde hvis de i forvejen har nået en bølge der. det er jo klart det, det, er jo, det er jo lidt lidt lidt tangevækten der vi en, Man altid har altid sagt at Peter Svendsen er en god defensiv træner, ikke? Ja. Ja, god til at lade være med at lukse mange mål ind, for altså, øh. altså de første den første sæson han var i klubben, der der var det jo, der vidste alle jo hvad det gik ud på. Vi forsøger at vinde, kan vi ikke det så kan vi ja, og det altså, har man ikke kunnet i efter Og det har vi i del med ikke set ret mange gange i den her, øh, her halvseson. Så, så det er jo klart, at når man har haft den i tanken, at han er, han med, at han er, han er god til at øh, holde 0'en nede bagved, jamen, jamen, så er det i hvert fald et andet, der er galt med hans taktik i, den her, i det efter. Men der vil jeg så også sige, at altså på papiret, at Petrin det er jo en fantastisk sejning, og han har bare overhovedet ikke leveret. Han har Ej, ja, I været, den her sæson har han været... Jeg vil sige, øh, Jonas, jeg vil gerne gemme spillerne lidt, for de tænker også, at vi tager sådan lidt på samme måde som kampen, og så går dem igennem en for en. Jeg tænker bare stille. Ja. Det her med, med Peter Sørensens øh, koncept og hans stil, altså for mig virker det også som om, at han har prøvet og udvikle det lidt i den her sæson, at han, at han måske derfor har vækstlet sig meget mellem opstillingene, at han måske har prøvet at finde lidt øh, et mere offensivt system, eller mm. eller et mere dynamisk system, end det, han har haft tidligere. Ja, Hvad tænker I øh, til det? Ja, det kan man sige Men øh, det har i hvert fald ikke lykkes Nej øhm, Og jeg er den der Ej, være er den der Lidt gammeldags <laughs> Den der gammeldags øh, Tanke med At man skal da Spille det system Man er bedst til Og man selv lægger sig fast på et, et bestemt system Og så er det det man kører ud fra Uanset hvem man står for Altså sådan har jeg det Ja øh, Etes eget hold Altså Før modstanderne ikke? Øh, Optimere et, ets eget system Og så øh, Kan man spille lidt til 100% Jamen så er der En stor chance for man får point I stedet for at gå og og væksle mellem to, altså man så spiller på 50% måske, fordi man ikke rigtig kan, kan, kan lægge sig fast på, hvad det er, man vil. Altså man kan sige, fire opstillingen 4-5-1, som vi har brugt øh, nogle gange, den er, som jeg ser det, i hvert fald ikke specielt offensiv. Det kan godt være, den sådan er øh, inspirerende og sådan noget, men det kræver også, at... Øh, at øh, de to bagerste kæde eller midterkæden og, og bagkæden de så er, er gode nok til det og det, det de kommer jo helt an på hvordan man lægger øh, ja, midtbanen for i 4-5-1 kan du ja. også sagtens horligt blive til en 4-3-3 eksempelvis eller hvis en hvis vi Eller en 4-2-3-1 hvis vi står man højkant der ikke men det har, vi, det har så ikke ved det har det ikke været det, så fordi vi, vi, vi har måske været presset på, når vores kan, er nødt til at komme ind og dække af os. Altså. Men tror også, der er mange fans, der måske lader sig forblinde lidt af de der altså, talekombinationer, ja, ja, ja. fordi når man kigger ind på spil og ind på banen, også de gang, hvor AGF har stillet op i en 442 4, -4 så ligger Jesper Lange på den offensive midtbane mm. og, og trækker ned i banen og, og modtager boldene, og ellers så gør Søren Larsen en af dem gør. Altså, de ligger jo ikke to ved siden af hinanden. Der... Det har Ej, de ikke og, gjort på noget tidspunkt og, i den her Og det sæson. synes jeg bestemt heller ikke, at de skal. Altså, jeg synes netop, at at den måde en 442 4 2 i AGF ville fungere bedst, det med, det med Søren Larsen på toppen, og så Jesper Lange til at modtage de her bolde, og lave de her løb og dybde løb. Ja. Fordi at han er hurtig, og det er Søren Larsen ikke. Nej, det vil være synd at <laughs> Men er det en optimal kombo, øh, de to? Altså, vi så lidt øh, en tegning til noget, der kunne fungere, men altså... Det er jo ikke, fordi Jesper Garlinge, Lange han har, har banket målet ind. Han spiller en rigtig dårlig kamp i Brøndby, ja. kan jeg huske. Og... Han er aldrig rigtig bombet, vel? Nej, ja, han, men jeg synes også, det, jeg synes, det, det, det vidner. Altså, jeg er enormt glad for, at vi har Jesper Lange i klubben, men han fungerer ikke sammen med Søren Larsen. Mm. Øh, altså, fordi man kan sige, Jesper Lange, det kan godt være, at øh, der er nogen, der har troet på, at han vil blive en målscorer. Men, men altså, Jesper Lange er ikke en målscorer. Han, ham ser jeg jo mere som sådan en Skirt Latze-type, øh, med lidt mindre teknik måske, men mm. i hvert fald, der kan tage nogle løb og så lave den der sidste målgivende aflevering, som Skirt Latze gjorde rigtig meget sammen med Arne Johansson, hvor jeg så tror, at Jesper Lange havde fungeret bedre med, med an Johansson eller en type ligesom ham, altså, hvor Søren Larsen han er lidt for, lidt for tung og lidt for langsom og hopper ikke så meget. Altså Jesper Lange, er i hvert fald en type, som... som, som altså, altså forsvaret skal være opmærksom på, om det, man står for, ikke? Og det er jo sådan en type, som, som, som skaber plads til til en marker. Det er jo derfor, at spiller man med Jesper Lange, så skal man også spille med en anden mand, derovre ved siden af ham i hvert fald. Ja. Uh, Jesper Lange kan aldrig nogensinde spille alene i en, en 4-5-1 på top. Det vil jeg våge på at Men, post, i hvert fald. Det vender vi også tilbage til. Lad os uh, så konkludere på de første 18 kampe. En 8. plads. Hvis... Hvis vi support for de sidste, skal vi prøve for de sidste to kampe, for det, det vil vi godt blive enige om. Det var fandme noget lort. Ja, det var det ja, nervøse gået på juleferien. Ja. En ordentlig plads, det er vel ja, i altså, mine øjne. Det, det... jeg vil godt lægge ud, så... Læg ud. Jeg siger <laughs> den er svær. Jeg siger det ligger under godkendt. Det ja, ja. under godkendt, hvis man kigger på, hvor tæt ligaen er, at der er 1 øh, point op til en delt 5. Øh, plads, der er 3 øh, point op til en 4. plads så synes jeg det det er lige under godkendt. Jeg vil altså mene at vores trup den er altså til til en midterplacering i Superligaen. Perden. Så så altså en sjette plads har måske været acceptabel. Ja. Især så en tæt Superliga som når så i år. Så jeg også måske også ottende pladsen, det er måske også som du siger lige under godkendt i, i min verden. Jeg har Nu må fået... du tage Sørrens rolle i onsdag, tit... for jeg det er tit... kedel Sørren skulle have været med i dag, men han skulle hente et øh, sødt barn, så. Ja. Altså jeg har jo tit fodskue sko, det er en enormt negativ. Øh men, men, men så jeg, når jeg så er positiv, så ved man også, at det betyder noget. Men jeg vil godt have lov at være negativ igen. <laughs> For jeg synes, som du siger, øh, med at tage de to sidste kampe ud, det synes jeg ikke, man kan. Jeg synes, de tæller med i de 18 kampe. Jamen, det gør de også. Og jeg synes bestemt ikke, det er godkendt. Jeg synes, det er langt under godkendt. Det synes jeg ikke. Jag jag så jag det långt undan eh øh, men det er klart att jag jag kikar inte så mycket på placeringen jag kikar mer på kampen för i placeringen det alltså för de två kampen nummer 5 är det så inte för du lägger for stor vikt på de sista två kampen det ska man självfølgelig också man ska ta höjd for formkurvan men när man kikar över hela säsongen är det inte bättre än den sidste kamp som man så populär säger ikke? Ehm. Ej, men jeg vil så allihop säga som du selv nämnde där vi genomgick kampen der där var ju en, en periode på fem kamper då vi får två poäng det är alltså ja. det är det bara inte nettop nettop när superligan den är så tät den är alltså alle, næsten alle, kan slå. Næsten alle. Altså, og, og der har vi bare været de ringeste. Mm. Fordi vi har ikke kunne slå nogen nærmest. I hvert fald ikke i den periode. Ikke lige i den periode, men så har der jo været ja, der andre der gode været, perioder, ja. kan man sige. Altså, altså, det har været meget svingende. Hvor, hvor, hvor vi Samtidig har der været en, en masse uro omkring holdet. Det ville jeg også godt have med Søren om i dag. Fordi mm. der udkommer en bog. Han, det kunne han selvfølgelig ikke lige have tammet på forhånd. Det er også noget med, med hvad hedder det, forlad og så videre at gøre. Og der kommer en bog, der skaber noget uro. Der har været snak om det er så noget de får øh, klaret internt så vidt vi har forstået. Altså, jeg har hørt øh, for eksempel at at Martin Jørnsen har har lavet et ret stort arbejde øh, efter på at kom ud på at få sammen sammentimod øh, truppen. Mm. Øh, og og de signaler der kommer ud fra er også at at man tæ her ikke være kommer Kasper slot videre. Så tror jeg, at jeg skulle øh, men stemningen derude, den kan sagtens vende. Jeg kan, ikke, øh, jeg, jeg, har ikke, jeg kan ikke forstå alle dem der, der skriver, at at han har tabt omklædningsrummet. Jeg ved heller ikke, hvad det betyder. Øh, jamen, det, altså, det betyder jo, at, øh, at han ikke har spillerens opbakning. Øh, hvis Peter Sørensen taber omklædningsrummet, så har han ikke ja. opbakning for sin spiller. Og det er første forudsætning for at kunne fungere som træner, det er, at man har sin spillers opbakning, og at spilleren skal tro på det projekt, øh, som træneren står for. Men jeg så ikke enig i, at man ikke kan vende det igen? Ja, det kan man sagtens. Ja. Øhm, men hvad det er, der skal til, om det er en spiller, der skal ud så af døren, øh, altså, eller det bare er en intern snak hurtigt, øh, lige før træning, eller eller et længere møde måske, om det er det, der skal til, det, det er svært at sige. Ja. Øh, når vi ikke kender det øh, mere, end vi gør, for de har holdt det meget bag lukket døj, hvilket de selvfølgelig også skal. Ja. Øh. Jeg tænker lidt, det er en ond cirkel. Jeg tænker, hvis, øh, hvis der er, den her uro, og hvis hvis Peter Sørensen har tabt omklædningsrummet, som vi nu så fint kalder det, så tror jeg også, det, der skal til, for han vinder omklædningsrummet igen, det er sejre. Altså Bestemt. fordi så begynder spillerne vel også at tro på på Peter Sørensens øh, trænerkoncept og spilkoncept. Men når de ikke sejre kommer, fordi spillerne præsterer dårligt, går jeg ud fra, at de gør, når de ikke tror på Peter Sørensens koncepter. Mm så altså, så kan jeg ikke se en ind i den her onde cirkel så altså ja det eneste, det eneste løsning jeg kan se det er at eh øh, nogen skal ud og jeg vil ikke jeg vil egentlig helst ikke lægge navn på fordi at øh, det, det, synes, det, jeg jeg, det det synes jeg er svært. Pas på slotskyde. Jamen, det, det skal han jo alligevel. Ja. Men det kommer altså, jo før, at han skal sælges videre, ikke? Jamen. Jeg tror heller ikke på det her med, at spillerne ikke tror på hans koncept. Altså, alt det, man hører derude fra, som øh, der bliver skrevet i Sørens bog, det er, at spillerne er ud tilfredse med hans mandskabsbehandling. Mm. Der er ikke en eneste, der sender den finger på hans faglighed. Nej, men der så altså også mange, der, der snakker om den her dræbende, kedelige, kedelige træning, har man hørt, og det er det samme og det samme. Nej, ja, øh, det er Peter Gravlund, ja. der har sagt det i bogen, ikke? Jam, ja, det har han jo sagt, men han har jo så sagt, at han har det det mindes jeg i hvert fald. Nu ved jeg ikke, om jeg har næsten altså, ja. forkert servoen. Det, det tror ikke. jeg, fordi også altså Søren Larsen øh, i hans bog, det tror jeg også, jeg har nævnt fra Pelle han var inde i studiet her. Altså, han skriver i sin bog, at det er en fin og varieret træning, mm. da han kommer til AGF. Det skriver han en bog, ja. øh, lige efter. Og, når, og jeg har været ude og set en masse altså der, Det er fin kvaliteteret træning. Der er på øh, småt område. Ja. Der er, der er der hedder, omstillingsspil. Der er afslutningsøvelser. Ja. Skal de ikke bare, altså, hvis man ikke uh, kan indordnes under det, skal man ikke være med at være professionel fodboldspiller så? Jo, det er da klart, man skal da absolut gøre, som træneren, træneren siger, man skal. Altså, det er da klart. Ja. Øhm, hvis træneren synes, at det er det her, man skal træne, uh, de her opspilsmønstre, de her afslutningsvariationer uh, og sådan noget, jamen, så det er det man skal, og så skal man da lade være med at for fordi hvis det er sådan en trænerfære, at hans hold skal spille, og hvis det er det, han synes, at han kan få ud af, sit, ud af, ud af sin trup, jamen, det er, jo, det er jo helt klart at træneren der har det fulde ansvar, og, altså én en, eneste mand der sånset bestemmer. Det er cheftræneren. Den udtalelse fra Gavland kom vi står efter en periode hvor hvor Peter Sørensen var kommet til og de skulle have det her defensive koncept indtørmet. Ja. Der kan der sagtens forestille mig ja, det, at, der? Der har været Gavlund noget Gavland han har nok været træt af den træning i hvert fald, hvis han ja. altså, nærmer stor stor kig ikke, altså det er de bedste mand han, han træner med. Altså det er det ja. der. Altså man kan sige det er jo altid det er jo træneren der træneren er jo som en chef. Altså mm og der kan man sige, jamen hvis ikke jeg kan lige den måde min chef han øh, han uddelegere opgaver på og planlægger min arbejdsdag som som menig arbejder, så, øh, så er det da mig der smutter som ja. gale altså, fordi så længe Peter Sørensen har klubbens og og, og pengemændenes øh, opbakning, så er det ham der bestemmer, og hvis ikke man kan indordne sig efter det, så så skal man jo egentlig ikke være der. Så kan man så, så kan man jo så diskutere om om om pengemændene og og dem der har ansat Peter Sørensen og er hans chefer, om de så har taget en rigtig beslutning. Altså det er jo også en diskussion værdig, men men så ja. længe Peter Sørensen er der, så må spillerne indordne sig. Kan jeg, jeg har haft en diskussion på Twitter kørende her de sidste par dage med eh øh, der blev diskuteret meget af det her pointgennemsnit med øh, Peter Sørensen. Jeg har kommenteret for at Peter Sørensen har jo det bedste pointgennemsnit, altså han har flintet, hentet flest point øh, divideret med kampe, ikke, ja. siden øh, Peter Rudbæk. Men, men er det medregnet i første division? Nej, det er uden, øh, det er uden. Det er kun Superliga. Ja. Okay. Og og Reinarman i Division med så er han faktisk bedre end Peter Rydberg. Mm. Øh, det synes jeg også tankevækkende. Der er så mange forskellige måder man kan gøre, gøre det op på. Der er nogen der argumenterer for at jamen kigger man det seneste kalenderår tilbage, jamen så er han rigtig dårlig, så mm. er han kun hentet lige over 1 point per kamp, ikke? Men man kigger man over hans hele periode. Og og det det vil jeg gerne have kan vi prøve det, at evaluere ja. Peter Sørensen på hele sin øh, trænerperiode i AGF lige nu. Altså han kommer til i Mands klubben ligger i første Division. Ja kvalificerer med eller rykker op med 20 point ned til nummer 3. Ja det jo, ja, ja, det var, det, var, det var jo en flot start han fik <laughs> faktisk med AGF. Fik, øh, det, første altså, sæson først altså, altså oprygningen skulle så også hjem kan man sige. Altså, Ellers så det også været en fjærskud med den trup, havde. Helt helt bestemt. Øh, så første sæson ender han øh, nummer 5 i Superligaen mm. og kvalificerer øh, AGF til Europa for første gang i i 15 år. Ja. Det var det er bestemt også godkendt. Jeg sige. helt sikker øh, altså jeg har også virkelig, nu kommer jeg til at være lidt personlig alligevel, jeg har, jeg har da virkelig, virkelig skulle presses langt ud, før at jeg også sådan er begyndt at på Peter Sørensen. Altså jeg har, alt, jeg har holdt ved ham længe, men jeg, synes, jeg er også ved at være der, hvor, hvor, hvor jeg ikke ser ham som det rette valg i AGF. Det var, lige, det var mit næste spørgsmål, nemlig fordi det leder mig frem til, så havde han en en, en øh, god halvsesong, men ja, altså der er, blir solt, bliver Ja, så vi rigtig riktig godt med Arnen der etter i i i, i sist då. Spilte ja. god ball der Arnen, han går moke. Arnen en spiller, han øh, vedholdende har geet spilletid ja. selv om det ikke lykkes for ham, og ja. så øh, så, ja, det så skal han det igjen. Det er jo også ros for kan man ja. si han han ble ved med at, altså Bru Arnen Johansen. Så selger de Arnen, ser noe i ham, ikke? Jo. Og hele det forover kan de ikke score. Nei. Etter. Altså det er litt der den her nedtur den starter, har det ikke jo, det? kan man godt si, du vinner i hvert fall mål. Nej, Nej det, det er jo facit, kan man sige. Men AGF overlever og <laughs> for en hederlig syvende plads, ikke? Jo, det mener jeg jo. Så, ja. Og ligger nu og er stadigvæk godt med. Altså, er det ikke for tidligt at evaluere på en træner, der faktisk har bevist, at han godt kan skabe resultater? Nej, det er ikke for tidligt at evaluere, for det skal jo faktisk altså, gøre. Ofte i hvert fald i halvseson, eller faktisk, måske endda efter hver kamp og se, hvad, hvad det er, træneren gjorde. Noget. Men ja. det er da klart, det er for tidligt, og det synes jeg også, at, at begynde at tænke på, om han skal ud. Det synes jeg da, det er for tidligt han en strøssel har fået en 5. plads og en 7. plads i de to sidste sæsoner, um, og når Superligaen er så tæt som den er, jamen så er det en eller to sejre nu til i starten af sæsonen næste år eller ja. eller i, ja, i 14. Ehm, um, det kan lige pludselig vende op og ned på det hele igen jo. Um, ja. Altså det er da kun til vortes hel at Superligaen, den er så tæt som den er, fordi øh, eller så havde vi der ved en trælssituation nu, hvor man i hvert fald burde over begynde at overveje øh, en trænerfyring. Jeg synes heller ikke, at man skal fyre Peter Sørensen i nu, altså. Det kan godt være at det til sidst ser så skidt ud at nedrykningen den er fartrone tæt på. Det er den jo ikke nu selvom vi ligger nummer 8. Men men altså, som vi snakkede om ind vi ind i gik i studiet her så AF det hold der har lukket tredje flest mål ind. Øh hvoraf er, er en af dem der ligger over også, ikke? Og I ligger altså skidt tæt i bunden, vil jeg sige. Ja. Så hvis Ekstraordinarie havde været så tæt som den er, så havde vi da også ligget nede i ruedet. Men er det ikke også noget af det vi har en Måske en tro eller en forhåbning om, at Peter Sørensen han kan, altså, at han kan sætte en prop i nu. Det tror jeg der er i hvert fald på, han kan. Det, det, det håber vi der på. Altså, øh, det tror jeg også, kan han kan, fordi han virker som en, som en dygtig træner, hvad, hvad jeg ved af og har set øh, de få gange, jeg har været derude også. Øh, men skulle han så ikke have gjort det noget før? Jo, det kan man sige, men, men jeg ved, jeg, vi ved jo stadigvæk ikke, hvor meget det her øh, omklædningsrum og sådan noget, hvor, hvor meget der har været om det her, med den bog, der kom og, og alt det her, øh, det simpelthen har været, været umuligt for ham nu. Og han så bare har, har ventet, jamen så tager vi opstarten af vinterpausen, så må vi få alt det negative ud, og så starter vi nærmest på en ny æg. Og det tror jeg, det er så noget, de har tænkt på. Øh, vil ikke også så måske forklare de to, to dårlige resultater her til sidst? Øh, netop fordi, at de har, har tænkt, jamen det er jo først til forår, det gælder. Det er så også en fejl, ja. øhm, kan man sige. Men den er svær. Jonas, jeg synes også, det er svært. Ja, jamen, jeg synes, er, ja. <laughs> vi behøver ikke pege på mig. Jeg synes også, det er svært. Men jeg ja også ja, der er det der dilemma, altså skal, enten så, så skal man fyre ham nu Friday day day dato. Hej. Det vil jeg mest mening og, for at give en ny træner. Ja, det klart, det er, altså, løbet, løbet Men jeg synes altså at han skal løbet. have chancen. Og, og så kan man også sige, jamen altså, det er jo sin første kamp og skulle til København eller at skulle møde FCK, Men øh, men man skal heller ikke vente for lang tid. Når Superligaen går i gang og de taber de, de tre første kampe, Ej, så begynder man jo tænke. Så begynder man. Æ, ja, og den gang, ja. ja, bortset fra, at vi ikke har været suveræne i, i efteråret. Ja, okay, ja. det er jo. Ja. Øh, men, men jeg synes... Altså, ikke suveræne, men der har jo været gode momenter. Der gode kampe, og ja, ja, der har været bestemt. steamer. Der har været flere dårlige. Ja. Det har der. Men, men jeg synes, altså, hvis, træner, jeg har det meget svært med trænerfyringer, fordi at der er nogle pengemænd i nogle ligaer, der har en eller anden idé om, at en trænerfyring, det er naturligvis boosteren og overlevelse. Ja. Men, men, men over, prøv at overveje, hvor katastrofalt det ville være, hvis AGF rykker ned. Altså, det tænker jeg tænke på, det. Vi, vi, jamen hvis vi giver Peter Sørensen chancen og han så fejler, så rykker, altså, så rykker vi ned. Mm. Ja. Det vil være endnu mere katastrofal, katastrofalt end det vilde sidste gang vi rykker ned. Nu har vi rent faktisk det økonomiske fundament i, i Aarhus Elite, der jo der jo står for AGF eh øh, professionelle fodboldafdeling i orden, altså. De regner de regner så vidt jeg ja, for har Første gang i lang tid. med med store tal på bundlinjen, i det lader vel far gå i nul, ikke? Ja. Og det så vil det bare være 500 gange mere katastrofalt at rykke ned den her gang, fordi så kan du kaste hele i åen igen. Mm. Men det er jo mange viser, altså man kan også sige, at hvis AGF havde fået det ene på kamp, i kamp mod Viborg for eksempel, så havde de ligget på en del femteplads nu, så havde vi slet ikke haft den her snak ja. om træneføringen, ja. selvom øh, de havde fået de der to forfærdelige nødvendigheder. Det er, det, det er de gang. små marginaler, som, som i enkelte kamp har gået os imod, ikke? Øhm. Men som også de kloge mennesker, de siger, jamen det udligner så en hel sæson, så man kan da håbe på, at i foråret vi så har for marginalen på vores side og men skal vi de, skal vi så øh, fordi nu tiden den flyver. Skal vi gå ja. videre til de spillere her, fordi en af dem der i hvert fald og det er vi alle træne om, ved jeg, har virkelig har underpresteret. Og jeg jeg helt øh, <lødisk> jeg tog mig så hovedet da jeg så at spillerne havde valgt dem ind på på deres eget hold. Mm. Det er Kasper Slot. Ja, jeg så det også godt den der. Øh, for han er jo en fantastisk fodspiller, men hans bundniveau er jo tilmind det jo Det er Serie 3. <lødisk> ja, ja. Det er jo helt vildt så dårligt, han har spillet. Han har været helt anonym i nogle kampe. På han en han, spiller, har, han som... har så vist øh, enkelt glimt øh, i ja. nogle af kampene, øh, men altså, de der afgørende kampe, hvor det er en sådan en spiller som ham, der skal træde i karakter, jamen det har man ikke set noget til, synes jeg. Det har startet fint nok. Øh, jeg synes, det er løbet lidt ud i sandet her sidste kampe. Det var, som Jonathan sagde, der var den der kamp over i København, ikke? var det i fjerde spillerunde, hvor han dominerede banen. Mm, ja. Altså, han virkelig viste, ja. at han ejede virkelig der fod af banen. Dem, men det var også før, han kom på landsholdet. Ja. Altså, der spillede han jo for at komme på landsholdet. Ja. Næh, han før var, han var stadig med Liga-landsholdet i, øh, i vinter, ikke? og spillede et par 21 landskampe. Og, og det snakkede ja. vi også om sidste gang. Måske er han bare flad. Ja. Altså, Jamen, han man, har spillet, man, så vidt jeg husker, han spillet seks øh, af landskampe, 2 U21-lands og 18 Superliga-kampe. Ja. Han har vel spillet et par pokalkampe også, ja. ikke? Altså, i, i forhold til danske forhold, jeg ved godt, at det er altid... Føler man en engelsk fodboldspiller, så er det ingenting. Nej, nej. Men... Nej, 18 i, her ikke, og sådan spillet i forårets kampe også. Ja. Altså, det er jo virkelig mange fodboldkampe. Det er og mange så er det kampe en af en dansker jo. Øh, ja. Er, altså... Ja, men hvis vi tager det ud på det internationale plan, jamen, så er det jo ikke alverdens Ej. alligevel, men, men, men det er da klart. Men efter den æh, kamp der i København, så gik det faktisk ned ad banken? Ja, man snakkede faktisk om, det her, da de spilte mod FCK, at det måske var hans sidste kamp i AGF, ja. øh, fordi han netop spilte jeg, sig godt. Mod FCK, som så, hvor der gik nogle rygter i forvejen om, at de var interesserede i ham. Ja, ja. Og de går jo stadigvæk. Altså, der er blevet pustet lidt liv i dem igen. Ja, nu ved jeg ja, nu virkelig gifte træner så Nu ved jeg ikke, hvad Nej. med Ståle. var der. Jeg tror ikke han var der på det tidspunkt. Det var støde. Jeg kender ingen der ved, hvad Ståle tænker. Ingen, <laughs> der kan forstå, hvad han siger. Ja, det er så rigtigt. Øh... Men hvad siger I til det, hvis FCK byder på ham? Jeg jeg vil have det lidt lidt med det. Jeg har hader jo sådan at man sælger sin sin profil til andre superliga klubber. Men øh, men kan ikke foreslå også... den ja, Han er der en profil. En anden han, han er der en, en af AGF's profiler, når han rammer dagen i hvert fald. Er det er et ham, man bygger op omkring, er, Han er vores kreative midtbanespiller. Men er en profil øh, igen der leverer. Ja, men så har vi lige plus link profiler i øjeblikket. Eh øh, udover Anders Kurr måske. <laughs> det var det jeg ville hen. <laughs> ja, det jeg tænkte jeg nok. Øh, nej, jeg jeg ved altså da vi solgte Duncan til Brøndby og sån og også. Altså det det det er altid ærligt at se i hvert fald hvis de så får succes i de andre klubber, det er sgu da skræmmende, ja. for det ville man gerne have haft at han han skulle have haft i i, i AGF og hos os. Men øh, hvis nu, øh, hvis nu det er det eneste bud der kommer eh det altså hvis det er vist vist den det, her, her vinderpas. Det, det er øh, ham et sted. Altså, ja. fordi nu får vi Dan Jølsen ind også. Altså, han kan da godt lukke det hul i hvert fald som jeg ser det. Øh, Dan Jølsen som måske skal spille sit bedste, sin bedste halvsæson nogensinde. Eh øh. jeg læste ja, ja. i dag på et eh øh, jeg tror, på GF formen, ind der skrev øh, at, at det kan godt være at Kasper Slot har et højere øh, topniveau end Dan Jølsen, men Dan Jølsen han har altså også et, et markant højere bundniveau og og han har et ret højt topniveau. Mm. Også. Altså, det spiller, der fra, fra dag et kan gå ind og gøre en forskel. Helt afgjort. Uh, han er, I hvert fald i forhold til, hvordan Kasper Slot har spillet. Ja, jeg kan, kan jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke se, at det skulle være en svikkelse på den måde, at, at hvis Daniel Olsen skulle tage over for Kasper Slot. Altså, okay. Han er mere rutine, og han, er, altså, også, hans han fik jo anførbindende i Midtjylland nu her på det sidste. Og, altså, det er jo heller ikke noget, man måske umiddelbart vil, vil sætte på Kasper Slot. Okay. Um, altså, og så kommer Bjørn Arlen ind. Som er lidt et ubeskrevet blad. Ja, han, han har kender fået jeg ikke, personligt, må jeg sige. Både tre, han har spillet næsten 100 kampe på tre sæsoner, ikke? og har fået sin debut på det norske landshold i år mm. med tre kampe. Og en spiller, der traditionelt set har været helt enormt skadet. Han har haft nogle skader, ja. Rigtig mange skader, rigtig lange skader Men, ja, men det har han da lagt bag nu <laughs> Ja, det, sidste, ja det har han Det sidste stykke tid, der har han så ikke været skadet så meget Og det, det er jo positivt, så kan han jo komme til AGF og blive det Ja, det er jo når, ja, jeg lige sige det, Når han så træder ind på, på Frederiksvang så, så har vi jo bare lavet han igen Så altså, laver han en altså Olof Persson Ja, det nummer, det kender ja. vi så godt allerede Men, øh, men vi er vel om, at han er købt til at gå ind i startalveren Ja, det må han være Han er blevet købt til at skubbe Petri Perssonen tilbage til Finland Sådan ser jeg det i hvert fald men ryger han øh, ryger Petri nu eller ryger han til sommer? Ja, Peter, han er, han har kontrakt sommer, ikke? Ja. Jeg tror de lær ham. Hans kontrakt løber ud. Jeg tror han er stadig væk. Eh øh, i ser også i omklædningsrummet eh øh, uden for banen. Han er jo også altså, når han spiller godt, jamen så er, altså, er han en dygtig forsvarsspiller, lidt dengt til om. Der har bare været lang mellem dem i den her halvår. Eh øh. Jeg vil sige, der har været rigtig rigtig rigtig lang tid imellem dem. Øh, altså, jeg er ikke imponeret Det der er skiven for mig i forhold til Petri Petersen, det er at øh, da han var ung, der var han hurtig. Sådan nogenlunde hurtig. Da han spillede i i Red Bull Salzburg, før han kom til AGF, der var han, der var han en voksen mand. Altså han var blevet langsom, men hans positioneringsevne, også den sidste tid i Werder Bremen, hvor han jo faktisk var nærmest fænomenal, synes jeg. Ja, nu følger du et øh, meget bundesligning. Ja, han var i hvert fald et stort navn ja. i Werder Bremen, synes ja. jeg. Øh, spillede 144 kampe, så vidt jeg lige husker, og 150 ja. kampe i, i, i Bundesligaen, ikke ja. over en periode på... Og på det tidspunkt, der var altså, over 5-6-7 år. Altså, de spillede der med i toppen på den gang. Og øh. Øh, altså, der var det hans positioneringsevne, han levede højt på, mm. og når han så har en makker, som Anders Kure for eksempel, der er ung og hurtig, og hopper ind i nogle vanvittige taklinger, så er det et perfekt match. Ja. Men... Den positioneringsevne, den har jeg bare overhovedet ikke set glimt af i den her halvsæson. Måske en enkelt eller to kampe. Men når Petri Passerne ikke positionerer sig rigtigt, så er han bare ikke nogen god forsvarsspiller. Ej, for han kan jo ikke løbe op, hvis han først står, står, står, står forkert. Altså jeg vil sige, at hvis du over nogle af hans clearinger, jeg, jeg har lagt mærke til, at der har været rigtig mange gange, hvor han har sparket bolden højt og ind i midten, mm. og... Jamen han har, altså, altså, han har nogle mærkelige, meget, mærkelige klæringer, sådan nogle panikklæringer. Ja, han har virket rimelig meget usikker her ja. øh, på sidste. Men jeg ved ikke, om det har noget at gøre med også at vi trods alt har lukket så mange mål ind, som vi har. Altså det kan sagtens være, at det øh, altså, har haft betydning også, altså psykisk. Selvom man ikke skulle tro det på en mand, der trods alt har så meget rutine. Ja. Øh, men det kan godt være, det har, har, har gjort noget ved ham. Øh, men for at tilbage til, til Bjørndalen også, altså jeg ser ham også som makker til kuger, må jeg ja. sige, i, i, i Mælder Forsvaret. Og så p ud på, på bænken første omgang og så væk til, til sommer. Jo, hvis man lige kigger tilbage til sidste transfervindue, så var vi jo alle sammen ret positive over at nu kom Alexander Jul. Mm. Øh, og og det skulle nu var forsvaret på plads, ikke? Ja. Og så var der bare hamråt mål ind sådan. Ja, ja, ja. Hvad hvordan ser I egentlig uh, Alexander Jul sæson? Ja, den har vel fuldt uh, fuldt AGF's eh uh, sådan hele hold sæson. Han startede fint, synes jeg. Vis gode gode i starten, men jeg synes også at han er faldt i niveau. Altså her på på de sidste lige som lige som er han lider enormt meget under en meget, meget svag og dårlig øh, makker i højre side. Ja. Eller, eller ikke makker, men altså kandspiller. Ja. Øh, øh, ja. Altså, han får ikke meget opbakning, kan man Nej, sige. Nej, det det. For, for, for, for den. Så han trommer til at stå derude øh, alene. Hvis vi nu skal sætte navn på, så er det jo Stephen Petersen, vi snakker om. Ja. Og det er ingen hemmelighed, at han er i hvert fald også underprosteret i den grad. Altså, og, og Alexander Juel er måske en tant for offensiv, når når Stephen Petersen, han er så lidt defensiv. Ja. Som han har været i den her halv i hvert fald. Ja. Mm. Så på et land på et land punkt så mutuje kryds en anden, så er der, så er der et, et hul. Så jeg, jeg vil egentlig nok hellere tilskrive han har også, altså, han har heller ikke helt levet op til den hype der var omkring ham øh, Alexander Juhl. Men, men jeg vil nok egentlig hellere tilskrive det, Stephen Petersens meget meget meget, meget lave bundniveau. Så du ser ham ikke øh, øh, hæve sit spil hvis ikke han får en enormt spiller foran sig. Han skal i hvert fald have en der kan hjælpe ham. Kan Daniel Olsen det? Tror du? Det ved jeg ikke, hvis det var. Altså, det det vil Stefan Petersen godt kunne, hvis uh, Stefan Petersen han begyndte at spille som han har gjort i gang. Men Stefan Petersen, han er jo han er jo en kanspiller som har sine forsar. Ja. Eh hurtige dybdeløb ikke op omkring også angriberne. Jo, men altså så på den måde så det var Petersen afleveret en en en som som hjælper til med med at dække op j bestemlig men, men der kun h je med så kan man si så det så skal så skalks Alexander Joenske bare lære og og være være så offensiv og altså, fordi det, det du ikke at have to offensives to offenfensivbaks som som viæ fal til tider har. Mm. Det måskal det folk no nogle gang glimmer Det godt hære man ste op i en på papieret en fire fraen ikk, men der stiller man med kirkeå eller er der mækerslig for eksempel ja. og en og når det var, over i den anden side. Altså så er det er jo offensivt, fordi så kommer de med frem. Ja. For at skabe et overtal på kanterne, ikke? Ja, det er også derfor, de der, for lige det tal kompensation som vi snakker om, det er ja. kan man ikke rigtigt bruse så meget. Um. Øh, men vi er ret enige om så at det bliver øh, Kirkeskov, eh Kura, Piaral, Jul Jule. i forsvaret og, og staf tilbage på målet. Ja. Ja, er håbenn i det. Ja. det må man gå ud fra. Vi det snakkede også, lidt om aws, inden vi gik ind i studiet og og ham var vi ret om, han er ude til sommer? Ja, hans kontraktudløber, jeg tror ikke, det er nogen man har interesse i at forlænge med. Han, ikke han i har i hvert fald ikke vist noget, der retfærdiggør, at han får en ny kontrakt. Ik ja. Ikke når man har en ung mand som Thomas Halskær på i der unge, som også ja, han, ja. har en kontrakt under en uge stadigvæk. Ja, ja. Men spørgsmålet er om, om Halskær, han er klar til at gå ind og tage den bænk. Øh, det snakkede jeg jo blandt andet i sidste fansign, vi ja. lavede med, øh, med den nye U19-træner om, og han var ikke helt sikker. Han har været nede i en, en lille bølgedal. Men det er vi... jo det er også nogle spillere, øh, som virkelig bliver kastet fra løberne, ja, ja. hvis han skal ind og stå. Ikke? Men jeg snakkede jo med, med, med Halsk her til det der blade. Ja. Øh, og der sagde han jo også selv, han havde været i det der bølgedal, men han syntes selv, han var begyndt at komme frem igen. Øh, han er også kommet omkring en igen nu her. Øh, ja. Og han, han, han har selv den ambition, om han, han, han vil bevise nu, at han er ham, man skal satse på her efter sommerferien, fordi han jeg tror også, han går op den tanke om, at Osa er væk efter sommerferien i hvert fald. Og så vil Halsk gerne vise så her i foråret, og så sige, det er ham, man skal sat på. Nå, det er der vel også noget perspektiv i, hvis man som AGF gerne vil lave størstedelen af spillerne selv, at man så giver sådan et ung, stort talent. Ja, det er klart. Har han en rutineret, eller første målmand i Steffen Rasmussen, så har han en ung spiller, som kan komme ind, måske en gang imellem. Og som kan spille nogle reserverholdskammerne. Ja, lige nøjagtigt. Det er det optimale, synes jeg. Især når stem Dresdenik er kendt for at have så mange skader. Ja. Æ, og han spiller altid stort set, ikke? Så, så, så man kan godt have en 19-årig øh, sidde på bænken. Bånd ja, med øh, en spiller som Surin. Han har rødt sådan lidt ud i i periferien. Navn i La Ja, jeg kan faktisk ikke huske Surin. <laughs> sådan, lige, jeg kan faktisk overhovedet næsten ikke huske ham. Hvornår spillede han sidst? Nej. Pas. Ja, pas. Det, det, det er hvorfor Søren havde ikke i dag, ikke? Ja. han fortalte. Men altså, han har så... vel en lille sort bog han har noteret i. Ja, Højstens han rammer San ja. Lars og Sabrina Larsen, Larsen ikke han er, ja, er spiller der har gjort det udmærkede før altså, jeg synes heller ikke jeg synes der er langt imellem han rammer toppræstationerne. Men altså, jeg synes han er en god spiller når han når han spiller. Øh det her han så tydelig gjort noget for at imponere mig i den her hele sæson siden jeg ikke kom. Men jeg synes han er en altså, når nu passer han ind i og så synes jeg han er en fin spiller at sætte ned på bænken både fordi han kan øh, øh. han kan spille sentralt lik hvor han jo nok i virkeligheten er best, men så synes jeg faktisk at han har det som sådan lige kommer til til hodet nå. Det er sånn at når han har... altså, der var Alexander Juhl har vært ute noen ganger hvor han ja. hvor han har spillet høyre hvor han hvis øh, nok egentlig havde løftet sit høyre bakspill, altså jeg minnes nok at han ble kjøpt som høyre bak. Ja. Til at skulle spille høyre i AGF, men øh, men slo rigtig riktig igjennom over fordi han han ikke var god nok til det. Øh... Men men så mindes jeg da egentlig, at han har gjort det udmærket, så han må have løftet sit, baks, sin, sit bakspil i hvert fald. Ja. Så er han er jo fin, at på bænken, synes jeg. Ja, men jeg synes det også, han er en, er en god spiller. Han kan dække flere pladser. En god brede spiller. Ja, men han bliver jo ikke fastvendt igen på noget tidspunkt. Det tror jeg ikke på. I hvert fald ikke så længe Peter Sørens. Jeg, jeg ved ikke, at han passer tydeligvis ikke ind i det, Peter Sørens han vil med sin forfaldsspillere. Nej. Og det er der så bare ikke noget at synd ved. Synd for, for Sorin. Øhm, men... Ja Jeg ser også, at altså, han kan både kan dække bakke centralt, så ham skal man da beholde. Øh, det er da godt at en spiller, der kan spille flere pladser på ja, et nogenlunde niveau. Ikke? Han er jo ikke en spiller, man hører så meget fra, så der er jo garanteret ikke, er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvordan han har det. Nej. En anden spiller, man hører lidt mere fra, fordi at, <laughs> han godt kan få noget at progse sig, det er Adam Eggersley. Hvad ser I til den? Fordi han slår vel ikke umiddelbart uh, Kirkeskov af? Ej, den er svidt. Altså, Kirkeskov, ja. han er jo en af Kierkes... uh, uh, Sørensens ynglinge. Ja, helt afgjort, og han er da også... Bare god, øh, men jeg synes heller ikke, han er imponeret så meget her i, i, i, i efteråret. Øh, og jeg har en land anden fedt hus, det Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se ham igen på den venstre bak. Øh, jeg er ked af, at så Kirkeskov skal ud, for jeg kan også godt lide Kirkeskov. Men er det ikke lidt... Øh, altså nu, Kirkeskov, han har også kun kontrakt frem til sommer. Ja. Det har de faktisk begge to. Ja. Der er nok med salgs øh, værdi i Kirkeskov, så er man ikke næsten tvunget til at lade ham spille? Jamen, det, jeg synes ikke, man er tvunget til at lade nogen spille, hvis den anden er bedre. Øh, okay. For at sige det på den måde men, men, men altså Peter Sørensen lærer jo Kirkeskov at spille Fordi han bedst kan lide uh, Kirkesovers måde at spille på måske uh, Og det er jo igen en vurderingssag for træneren uh, Det går ud og æggerslige Det synes jeg er ærgerligt Fordi jeg kan godt lide æggerslige uh, Han har været god og kæmpet altid Som, som man, man, man kan lide det uh, Så det er jo den svære plads Altså et ønske ja. ønskescenarie for mig Det er at Mikkel Kirkeskov han bliver solgt Sådan relativt dyrt måske. <laughs> og så øh, og så Äggers lige tilbage. Ja. Altså ja. fordi jeg synes øh, jeg synes Äggers han er en god spiller. Han er en spiller der viser at han gerne vil. Altså også ved at gå ud og brokse over at jeg får ikke spilletid, og det, det er ikke optimalt, og jeg synes ikke det er, det er fedt. Og Kirkeskov er en spiller der ryger på et landstidspunkt. Han spiller ikke i AGF hele sin karriere. Det tror jeg slet ikke på. Eh, øh, og så vil jeg hellere så vil jeg hellere udnytte en spiller der virkelig gerne vil. Mm. Og øh, og jeg synes egentlig ikke, at der er ret stor forskel på, på de tos niveau længere. Nu er, nu er det så ved at være længe siden Eggersley har spillet ja. fast. Jeg synes, det man så fra Eggersley, at han har stoppet, der var han stadigvæk noget bedre, end det Kirgeskov har opnået nu offensivt. Jamen det synes jeg nemlig også. Øh, og defensivt, så er det måske lidt svær at vurdere, øh, fordi nu kender man ikke så meget til Eggersley stadigvæk. Øh, men Kirgeskov er umiddelbart bedst defensivt af de to. Jeg synes, at har lavet en del fejl her i... Øh, det har han I også i efteråret. Ja, ja. Hvis man øh, vil fortsætte med at køre videre med Søren Larsen, som den ene af det går ud fra, når nu han øh, er, er topscorer. Så vil det være fordel at få Eggerslige ind, der øh, i hvert fald ligger et bedre indlæg end Kirkeskov. Ja, det, det vil også sige, at man samtidig kører med, med Akaraj på, på venstre kant. Uh, han er jo ikke en mand, som med sit venstre ben slår indlæg, fordi han hælder ven i banen med sit højre ben. Uh, så det giver der plads til nogle offentive løb for vores bakke, så jeg ser det stadigvæk Eggerslige som, som en bedre offentiv bakke slå nogle bedre indlæg i Kørkeskov. Jeg synes alle de indlæg Kørkeskov slår, de enden rød bagud eller for langt ja. i felt eller jeg kæk mindst et godt indlæg for for Kørkeskov i tror jeg. Altså, en af de ting jeg jo tit har, har har klaget over, det er at AK AG, at AGF konsekvent har spillet med Søren Larsen på banen, men konsekvent nægter at slå indlæg. Altså, og jeg ved ikke om det er fordi de var for at ringe eller fordi de ikke får at vide, de ikke skal, men men altså det giver ingen mening i mit hoved overhovedet at spille med en en spiller, der er så tung i røven og elendig til fodspil, øh, som Søren Larsen er. Nej, han er ikke helt elendig i fodspil, Søren Larsen. Han er, ikke, han er ikke helt dygtig, synes jeg. Jeg er ikke helt elendig. Han er hverken Kasperslottel-Lakker også, det vil vi godt være enig om. Men, men, han kan altså godt tæmme bold. Det er godt tæmme bold. Han kan godt, tæmme han kan godt spake det mindre i Sobi. Oh, det er med højre fod end alt muligt. Oh, jo, det, er noget, så, så det er rigtigt. Men jeg synes ikke, at han er nogen gudsbenådet øh, fod fodboldspiller. Ej. Ej. Øhm, Altså han skal jo bare have nogle bolde inde i, ind i bær og så skal han score på dem. Og det, og det er jo svært, når de ikke kommer. Men øh, jeg tror lige, at vi, øh, vi stopper forsvaret der, så går vi op, Vi skal også nå og snakke om midtbanen, nemlig fordi at, øh, en spiller, der også lidt måske har set sin sidste dage, det er Hjalte. Åh, oh, han kan godt lide. Jeg kan også virkelig godt lide ham, men et eller andet tidspunkt, der var han lige på bænken, og så ja. har vi ikke rigtig set ham ble han overhalet av Martin Jørgensen ja, det forstår jeg ingenting her med han ellersatte i rom jeg synes Martin Jørgensen virker langsom og han hadde ja, lavet... ikke evet på farten han ble overhalet i hvert fall nei jeg synes også de kampen man har sett Martin Jørgensen at han holder ballen altfor lenge det går for langsomt med når han skal af med ballen jeg synes han la la mange flere feil nå ja, helt end han, enig man har set det tidligere eh altså han spiller altfor risikabel synes jeg ja. han tror stadig han kan bli ve med, med det der så fort han fra, fra det store udland, han, klart var en, en profil lik det synes jeg ikke han lenger han er øh så jeg kan ikke forstå at at de alle står står bag ham. Det må jo altså indrømme, for jeg synes jælt han er, altså han kommer stadig væk med meget. Ja. Ja, så altså, dessværre så betyder det jo nok at jælt han er på vej ud. Altså helt ud. Øh fordi vi stadigvæk har Kasper Poulsen. Ja. Og midtbanen er jo, er jo en af de positioner i AGF, hvor vi er ret godt besat. Ja, vi har Jönsson der også gerne i spillet, ikke? Mm nu for hvad Danny Jorsdins som også har spillet alle pladser i midtland på på midtbanen både og, og tilbage tror i virkeligheden det og i virkeligheden gør det bedst der hvor han i midt, eller har spillet ja, midtland ja, her til sidst ja. ikke på i, i midten i stedet mm. for på kanten. Ja, det bliver rigtig spændende at se hvor hvor Danny Jorsen han skal bruge, som Peter Sunden har jo varslet at han ikke vil skifte så meget imellem systemer, så det bliver spændende at se om han satser på en på med to angribere og sådan en flad midtbane eller eller hvad han gør. Mm. Og hvor Danny Jorsen skal spille i det system. Jeg så der var nogen der lave den der øh opstillingen som Milan også kører med, nærmest hvor de uden kanter. Ja. Æh, hvor man får også Akarasin central sammen med Slot og Danielsen og, og Kasper Poulsen. Det er jo meget spændende egentlig. Ja, og det skaber jo så også Stefan Petersen der jo om nogen ikke kan præstere Ja, ja og uden, og så og så, uden... så kan vi bruge vores Alexander Juhl og vores og, og, og Baks løer til et som fungerende som kanter, ikke? Altså det det lyder bestemt også spændende. Ja. Æm... fungerer sådan en opstilling i Superligaen. Det kan jeg umiddelbart ikke vurdere. Jeg bliver faktisk ikke helt rigtigt mangler at køre, men jeg tror alle de har det Nej. der ud af kanterne og så indlæg her i Superligaen næsten. Ehm. Ja, jeg ved sgu ikke. Det er svære. Ja, det er svært. Ja, Peter Sørensen må vurdere det på træningsbanen, hvordan han synes han skal bruge kan jeg regne med at han stiller op med dem. Altså umiddelbart lyder det spændende, synes jeg. Ikke mindst fordi det skubber Stefan Petersen ud og øh, og gør plads til at at vores backspillere de kan mm. komme i nogle mere offensive løb. Ja. Men andet sted hvor der også er i øh, altså angrebet, der er også ret godt god øh, kam på pladserne. Jeg vil sige Maravata er kommet tilbage fra sin skade, fik noget spilletid, scorede to mål mod øh, Stjernen, ikke? Mm. Så er han også råd lidt ud på bænken ja. igen nu en rigtig kommand, så ser det ud som han skal lette der over om. Ja. Og lange her over helhed om. Ja. Jeg har stor fidus det var Sotse. Og jeg håber at snart at han kommer helt tilbage. Øh, på 100%. Og altså øh, jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, det er det svært med ham, for man ved ikke rigtig, hvad han kan. For man så ikke særlig meget til ham, før han blev skadet. Han lavede et mål, hvis nok. Øh, flott et. Jeg tror, det var mod OB også. Øh... Er du et dødboldsmål, ikke? Ja, det er jo ja. sådan en flat indlæg, så han lige får, kommer først på at få sparket ind nærmeste stolpe. Men... <tryk> altså, han kan ikke være, han jo muligt være, være dårlig af målskoerne, Liesper Lange for eksempel. Altså, for det her, Nadelæg, kan vise noget særligt. Nej. Nej, men det har Marte Mar Vartace så tidligere karrieren jo vist, ja. at, at han kan score altså, mange mål. Ja, han kunne da vende hovedsvistuel mod Anders Kure, da de mødte Dilla de Gode, trods Og det er der ikke særlig mange, der kan det, udover Ugun for fra Viggo. <laughs> så står jeg Marte Vartace godt nok heller Nej, vel? det er da alligevel, at han... Ja. Ja, ja, ja. Jo, jo, man kan sige, nu, snakkede, nu sagde jeg jo godt nok, at jeg synes, det var et heldigt mål, han scorede i Randers, da han udlignede til 2-2 i starten af, af, af sæsonen. Men, men han står der jo også. Altså, han står der, hvor han skal, og han får jo egentlig mest sig selv på på den måde at han jo også han jo også dygtig i og med, at med han kan, han kan stå der hvor, hvor, hvor det gælder om at stå, ikke? Mm. Eller sådan en valdescore det mål, så kan han kunne få mest eh mest så ind mellem alle de forsvarsspillere som der en traditionelt set er når der er hjørnespark. Ja. Men kan han spille sammen med Søren Larsen? Vi har ikke set det endnu så det er svært at sige, men umiddelbart så vil jeg ikke vil jeg ikke tro det, Fordi han alle altså de jeg synes de virker meget som to stationære Øh, angriber begge to. Det kræver um, i hvert fald, at Kasper Slot, han hiver sit niveau flere gear op, så han kan lægge nogle afleveringer til dem, mm. hvor de ikke behøver at løbe så meget. Mm. <laughs> ja. Ja. Hvad med, øh, hvad, hvad hedder han, øh, Skat Latze? Skat Latze, var tager til om foran? Ja, de kan da forstå hinanden, i snakke sammen. Det virker ikke som om, at han kan forstå, at de andre nogle gange os, når han spiller. Nej. Øh, men, nej, ja, jeg synes ikke, Skritte Latze, han, han, han, han skal ikke i startopstillingen endnu, endnu, i hvert fald. Øh, jeg synes, der er andre, der er bedre øh, umiddelbart. Jeg kan ikke se, altså, Skritte Latze, hvor han lige skal passe ind, hvis vi vil spille med vores 4-4-2, som vi har eftersøgt mange gange i det her program. Øh, jamen, det er jo lidt det, jeg, ser jeg fisker efter, fordi hvem er egentlig den 4-4-2, hvis vi skal stille op og vælge mellem de angriber, vi har nu, jamen. hvor vi siger, Søren Larsen og Vatsat, de er måske de to stationære. Det er hulke også, ja. øh, hvis vi tager den hele lunge med. Så har vi Skjert Latze, der måske mere end offensivt midtbænd, ja, så er der Jesper Lange som ja, dybteløberen, ja, ja. ikke? Jamen, jeg vil også sige, at altså, en, en, en Vatace Lange eller en Søren Larsen og Jesper Lange vil jo altså, på papiret jo være det, man skulle, skulle foretrække, fordi altså, med en 4-4-2, så har man jo ham den store og ham den lille. Altså, det, det vil man jo have. Øhm, vi skal måske hente en ny. Ej, altså, Arh, altså <laughs> nu vi også nødt til at holde lidt, holde lidt igen med at købe angribere. Jamen, altså, øh. rytte op i dem. Altså, lad os sige... Øh, Altså, nu stopper Søren Larsen vel også snart. Er, er ikke hjem, kontrol, der ikke rigtig nogen af dem, der skår med. Udover Søren Larsen, han stopper til sømme. Søren Larsen har skåret seks mål. Det er jo selvfølgelig heller ikke... I øh... 18 kampe. Mm. Ja, men har jo så spillet alle af dem. Nej, det er, Ej, det er tæt på, han en ikke. en hver tredje kamp, i er da altså, ok-statistik. Okay ja. ja, det synes jeg da sådan set også, det er. Øh, så kan man sige, en mand som Duncan har skåret ni, men i garanteret også mere held forstand. <laughs> øh, ja, han er i så, så pæne mål, som, som Søren Larsen Optimalt set, så vil jeg nok helst have, Øh, Øh, p -p -p Jesper Lange, som den ene i hvert fald, og så, Øh, hvor har det som nummer to, tror jeg. Jeg kan synes, han er han er væsentligt mere øh, målsøgende, end Søren Larsen er. Altså, jeg plejer gerne at sige også i det her program, at Søren Larsen, han er Danmarks dårligste midtbanespiller. Han render simpelthen for meget dernede, og Øh, og så scorer han jo godt nok nogle mål, men det, men det er jo også, altså, du kan aldrig regne med, at han scorer. Og, og det, det er jo også svært at sige om Martin <laughs> Sartre, fordi han ja. har ikke spillet ret meget, og han har heller ikke scoret så vanvittigt mange mål. Men, men, men jeg ser ham altså mere som en, som en angriber, der vil frem i verden, end Søren Larsen. Ja, lad os på det. Øh, Vi når ikke mere i dag. Øh, tak fordi I lyttede med derude. Det var sæsonafslutningen, det sidste fra 2013, og vi vender selvfølgelig stærkt tilbage i det hjul. nye år. Ja, jeg glæder, glæder, glæder lige jul. Tak <tryk> til lytterne. Jeg håber, der ligger noget merchandise eller noget, der kan holde humøret vil, på nogle juleterne. Ja. <tryk> eller en bog om Peter Gravlund. Og Jonasen, du plejer altid ja. at få en, en fodboldtryk, og ikke det, en julegave. Jo, men det er jeg gået fra. Nå, det står ikke på ønskelisten. Nej, nej. Så <laughs> det, det bliver sidste ord <laughs> tak, fordi, og tak fordi I var her i dag ja, det er det jeg er lært. Sådan okay. han har jo belært mig Gammelfar han har lært mig at sige farvel til gæsterne Det har jeg ikke været så god til Nej. Så tak fordi I var her i dag Jamen, Det var så lidt Det, være en anden det var gang. en fornøjelse Og øh, tak til jer derude